מימינו ומסמלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר, זה בכו, וזה אומר בכו. וייצא הרוח ויעמוד לפני אדוני, ויאמר, אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו, במה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 ואל יואש בן המלך. ואמרת, כה אמר המלך, שימו את זה בית הכלא, והאכילו הוא לחם לחץ ומים לחץ, עד בואי ושלום. ויאמר מי חייהו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי, ויאמר,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 וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן נבט אשר החקיא את ישראל. ויעבוד את הבעל וישתחווה לו ויכעס את אדוני אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו.